nyangu jambo ndugu mpenzi msikilizaji unayoteka sikio ni redio isanganiro inausikika moja kwa moja kutoka jijini hapa Bujumbura ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari kwanza ni mukhtasari leo ndipo pameanzishwa shughuli za ugawio wa kadi za kupigia kura ya maoni takayofanyika mwezi huu tarehe 17 na walipo pitia walipota wetu, walikuta kazi hiyo ikifanyika kwa utulivu Ila wafanya kazi watu mehulu, wanaeleza kwa amba jana nipo walipata oroda Na wizala ya usalama inafamisha kwa amba, kuwa habari Zinazo za gasi kuizi, zikeleza kwa amba, kuna watu waliopoteza watoto wao Hizo ni habari za uvumi Na kwenye kitengo, kinacho husika, na kuchunguza zembo za habari Nchini Burundi, wanaeleza kuwa wako tayari Na majadiliano na ambazo zime zimefungwa si Kuzirizo pita Kunahaya bila shaka na mengineyo Mengzaidi, ambatana na mihadi tamati Mitambu na ongozo wa vema na fraswa kimana Musomaji studio ni langujina Jamalithiane, Ngendakumana, Karibuni Sikiliza Habari moto moto kupitia radio Sanganiro. Habari kamiri, tuwanze tarifa hii katika mawasiliano, kitengo kinacho usika na kukagua upasa upasaji habari nchini Burundi Senese, kinasema kuwa tayari kuendesha mazungumzo na vzombu vya vzyo habari, vili kamatiwa vikwazo hivi karibuni. Kiongozi wa kitendo hicho, anasema kwamba iwapo ma mazungumzo ya takuepo, adabu ilizo uchukua kwa vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu vzombu Anakiri kwamba baadhi ya zombu vzahabadi virizo chukuriwa hatua tayari wa, wa mewasilisha mararamiko yao kwenye kitengo anacho simamia. Tumusikirize kalenga la madani ni wa kitengo sensi. E, kwa kweli tumeungia nao wengi tu kupitia mawasiliano ya simu Lakini kwa wale ambao wamekusha tuandikia rasmi ni gazeti la Serikali serekali Loronuvo na shirika la habari la Burundi ya Bepe Ambao wame tuandikia kuomba kwamba maamuzi tulukua tumechukua Thidi ya gazeti la Loronuvo e, tuwezo kuyazingatia upia Na tuta yafanya kazi katika squeeze yazo Lakini redio hizaki mataifa BBC na South America Tumeungia nao otu kwa kupitia mawasiliano ya simu baadhi yao wanakiri kwa mba baadhi ya makosa tunaiwashtumu ya na watafanya utaratibu wa kuwakikisha kwa mba wanayatua njiani lakini tunachoeka mbele sisi ni mjadela na kila mara wanapokuwa mfanya makosa katika utangazaji wanajisaiisha halafu kama sisi wasajili wa vyomba vyahabari tunaweza kuchukua hatua kwa faida ya utangazaji na uhuruwa kuandika adhabu ambayo mweza na kwa mchukulia naweza kapungusu Mina fikiri kupunguza sio la msingi. La msingi ni kwamba mtu walifanya makosa, atambuwa kwamba alifanya makosa. Na kutuhusu sisi lengo leto ni kwamba watu wasifanyi makosa ikiwa kamba watakuwa mezijuwa shiria na wakazifuata. Na haya kupunguza au kuondoa malipizi tulukuwa tumetangaza. Tumekusha fanya tu kwa mfano gazeti la IGPBI ilifanya makosa, mahariri tukamismamisha na gazeti tukalizuia kuchapisha lakini walipoomba rathi na kutuandikia rasmi tuluwasame tukapunguza malipizi hayo na tuseme radio ya sese ibefm plus, walifanya makosa na mliaskia, na wawo walitusogelea, tuka kutana baraza na tuka wasame waivu linguletu, nukwamba wale walifanya makosa, kwanza wakiri na kama onono, kwamba tukuatende haki, wanakuenda makama Mwani ni haki yao, au kupitia usuluhishi huyo ni mwenyekiti wa kitengo SENSE akiojiwa na mwenzetu Moize Misago. Itakumbukwa kwamba vyombo vya habari ambavyo vilirukuriwa hatua ya kusimamisha matangazo yao katika mwezi misita ni sauti ya America VOA, BBC London na vyombo radio Isanganiro, CBC FM Price pamoja na radio ya Ufaransa RFI zilipewa thadari na na Jarida La Renouveau itashimamisha kwa kiwango cha miezi mitatu bila kuandika matangazo yao kwa jarida hilo. Na tukendelea tarifa hii habali na tarifa za usalama ni kwamba msemaji wa wizala ya usalama Anakanusha habali zirizo zagasi kuza nyuma kusema kuwa kuna watoto ambao wame, wana, wanategwa nyala amesema hayo katika mkutano na wandishi wa, ju, wandishi wa habari jumatano hii Pieri mkulikiea nasema kuwa habari hizo ni ufumi ku, kuambatana na uchaguzi Anataadhalisha wale ambao wana wanahabari hizo kuzifikisha kuzifikishia asikaliputu Polisi ili waendeshe uchaguzi. Tumusikirize pia ni hulikie ni msemaji wa wizara ya usalama. Siku hizi kuna habari zinasikika kwenye internet, kwenye whatsapp. Na junasema kwamba kuna kundi inateka nyara watoto na kundi hilo ina wapeleka mbali mbali. Wanasema kuna wanamama wa Kongo na wangini wanamama wanaenda nyumbani kwa nyumbani. Waka ongea na wakazi wa nyumbani, e, waka watoto, na waka wapatia franga, e, e, irifutano, dola za amerikani. Na wanasema kwamba watoto wengi waisha te nyara, na waka onyesha mapicha, picha ya wu, mwanamuke, waka onyesha picha e, ya watoto waliuwawa, wali na waka onyesha mapicha ya watoto wali katu, wakato, wali katu na Ivi sasa au watu wanasema Wanaanza sema kwamba Au wenye wanateka nyara watoto Wanajigeuza wakakua ombwa Wizara ya usalama iku inataka Kuambia kila laia kwamba Hayo yote ni wongo Hakuna kundi iku inateka nyara watoto e, Wizara inajurisha kwamba Hayo yote ni uvumi Inayotaka kuyumbisha usalama Wa raia na mari yake Na uvumi kama hizo Zilikuwa zinaonekana wakati Wa campaign wa uchaguzi kukaribu. Natunauna kwamba na hivi leo ni hayo hayo. Hayo yote ni uongo. Awo ni watu wanataka kutia oga raia. Hivi eh, wanayofanya uchunguzi. Wataanza kukamata kila mtu. Atakuwa isha na panapana habari za fake kama hizo. Eh, natuna muwalika yeyote atakosa mtoto wake eh, ayende kwa polisi ya kalibu. Ayende kwa viongozi wa, wa kalibu. Eh, aende kwa kamati za usalama Apane ripoti na baanze maramoja e, uchunguzi. Huyo ni pieni hulikie musemaji wa wizara ya usalama na tukendena tarifa ya abari ni kwamba walio ili washiriki uchaguzi wa kura ya maoni jijini hapa bujumbura wameitikia witua kuchukua kadiza kubikia kura. Mahari ambapo watangazaji waredi isanganilo wamepitia wamekuta kazi hiyo ikifanyika ila watumishi watume hulu ya kuanda uchaguzi seni wameeleza kuwa tatizo wanalo ni kuwa kazi hiyo ningumu kutokana na oloda za wapiga kura walizo jana jioni. Kazi hiyo imezinduli wa rasumi inji nipote leo ijumata no na tukendeleana tarifa hii, mutafamu ya kwamba, ugavi wa maji bora kwenye kambi la joa nchini Somalia ni kazi inayofanyo na askari jeshi wa Burundi. Kwa mujibu wake we kanari walutuanayo bar, shale, anaye husika na, wan, na mawasiriano baina ya laia na wanajeshi kwenye kikosi cha chakumi anaeleza kuwa laia wa Somalia wanafulaishwa na kazi hiyo ya utowaji wa maji laia hao walio wa hamaju ya migo. Golo ya Makabira Wanapata pia kazi katika Katika kambi hiyo ya Joan. Karibu Kwenye radio Isanganiro Piti ya mitabendi 89.7 1001 89.3 95.1 Ayo kwenye mitanda wa internet www.isanganiro.org Isanganiro imetimia ni sasaba na dakika feafil ni sayo Afrika ya kati saa na nani na dakika feafil ni sayo Afrika mashariki tuendele na tarifa hii na tarifa kutoka uko mikowani ambapo e, e, kifungo cha maisha ndicho adabu ilio katiwa na makama ya mkua wa kayanza dhidhi ya lai watano ikiwa, ikiwa ni pamoja na donasie kabaka ka aliye kuwa kiongozi wa wilaya ya muruta mukowani humo sebasyeni onguru Joseph Kay Kay kayobera Jamari uimana wanatuumiwa kuwa katika makundi anayo silaha Pamoja na kumiliki silaha kinyume na sheria adabu hiyo ilichukuriwa bada ya mmoja wao kukamatwa na gruneti Polisi iki, eh, iki, we, iki, wakati ambapo polisi ilikuwa ikendesha muusako wakili, wakili mutetezi wao alisema kwamba atakata alufaa kutokana na, na, na tatizo hilo Naoko mkwani gitega kuna vifaa vilizo kamatwa na idara ya polisi kimu humo ni humwo zikiwemo nyanya eh, nyaya zilizagusafirisha umeme na vingine vifaa tofauti hayo yameelezwa ya, ya na governor wa mkoa wa Gitega Venamani Rama manirambo na kumradi anao toa wito kwa wakazi wa mji huo kushirikiana na askari polisi wanapokuwa na mashaka kiongozi huyo anaeleza tena mtu mmoja amekamatwa nyumbani mwake akiwa na vifaa tofauti na hitimiche tarifa hii kwa abali ya michezo ambapo Mandarizi ya mchezo utakao kutanisha timu ya soka taifa ya vijana Didi ya timu ya kutoka uko sudani ya vizuri Hayo ya leo na mkufunzi wa timu hiyo katika mkutano na wandishi wa habari leo ijuma, ijumatano Joslevi Fubusa anareza kuwa tatizo waleo kulumbana nalo ni muda mfupi wa mandarizi Mkufunzi huyo anatoa wito kwa mashabiki kiwa soka kudulia kwa idadi kubwa mchezo huyo Ili waweze kushabikia timu yetu Mengi zaidi na, na mianda ikeza Katika mkutano huo na waandishi wa habari, mkufunzi wa timu ya taifa wa vijana wasiozidisha umri wa miaka ishirini, amelezea kuwa wamejiandai pasavyo katika mchuwano didi ya timu ya Sudan. Ila tatizo wanalo ni wachezaji wanamchoko kutokana na mchuwano wali mshoni mwa mwawi. Jocelye Bifuusa aelezea kuwa tatizo walizo kutana nazo ni mdaki dogo ila hamefahamisha amefahami, watafanya lolote ili wapate ushindi. Mkufunzi wa timu la taifa anatoa wito kwa mashabiki wa soka njini Burundi kuhudhulia kushabikia timu yao. Mkufunzi wa timu la taifa anatoa wito kwa mashabiki wa soka njini Burundi kuhudhulia kushabikia timu yao. Tutawafahamisha kwamba ni michuano ya mchudo ya maandalizi ya kombe la Afrika kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka ishirini na timu ya taifa imejikatia tiketi ya kucheza mchuano huli baada ya kufunga timu ya Ethiopia huyo ni nami andaikeza ila kumradi kwa dosari zilizojitokeza katika sauti hii na ni hapa ndugu mpenzi musikilizaji sina sina ya kuteremsha nanga ya taarifa hii ila kabla ya kukulaga hapa tena muktasari wake Leo, ndipo pa wa lasmi, shuhuli za ugavi wa kadi, za kubigia kula ya maoni, jijini hapa ujumbula, walipo pitia, lipota wetu, walikuta kazi hiyo, egifanyika kwa utulivu. Ila, watumishu wa hulu seni, wanaeleza kukumbwa na mugogoro, ya kwamba, wamepokea oroda, siku ya jana. wizala ya usalama, misha kuwa, habari zinazo za gasiku hizi, kuwa, kuna watu ambao, wanapoteza watoto, habari hizo, ni za uvumi kwa mujibu wake, musemaji wa wizara hi. Na kwenye kitengo kinachohusika na kuchunguza vizombo vizahabali Wanaeleza kuwa tayari kushiriki majadiriano Na vizombo ambazo vimechukuliwa eh, vime, vime tu na kitengo hicho Na wagisema kwamba wa, iwapo wataendesha mujadala hakika vizombo hizo Hadabo hiyo itaweza kufunguliwa Ni hapa ndugu mpenzi musikilizaji na pomarizia tarifa hii Ni kushukuru ya mbae mba talanami Ni pia fundi mitambo fraswa kima, Na ali niwezesha hili sauti kufikie marapote ulipo mimi ni Jamal Vivian ningenda kumana na warageni nikiwatakia kila la na na mapumziko mema